Prazan grob. Poglave 20. Prvoga dana u Sednici rano ujutru, dok još bijaše tama, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamin z groba dignut. Tada potrči i dođe k Šimunu Petru i drugome učeniku, koje je Isus ljubio, te im rekne, uzješe gospoda iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Onda izađe Petar i onaj drugi učenik i dođu na grob. Obojca su trčali zajedno, ali je onaj drugi učenik trčao brži od Petra i stigao prvi na grob. On se nadviri i opazi, povoje gdje leži, ali ne uđe. Dođe onda i Šimun Petar koji ga je slijedio, uđe u grob te promotri povoje i rače. i rubac koji bijaše oko njegove glavi, ali nije ležao uz povoje, nego posebno složen na jednom mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji je stigao prvi na grob, pa vidje i povjerova. Još najme ne bihah usvatili pisma da on treba uskrsnuti od mrtvih. Onda se učenici opit vratiši kući. Isus se ukazuje Mariji Magdaleni. a Marija je stajala vani kod groba i plakala. Tako uplakana zaviri u grob, te ugleda dva anžela u bjelini kako sjedi na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusevo, jedan kod glavi, a drugi kod nogu. Oni je upitaju, ženo, zašto plaćiš? Odvrati im. Uziše gospoda moga i naznam znam gdje ga staviši. Rekavši to, ona se okrinu i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Isus je upita. Ženo, zašto plačiš, Koga tražiš? A ona, mislići da je vrtlar, reče. Gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje se ga stavio, ja ću ga uziti. Rekniju Isus. Mario, a ona se okrijenu, te mu kaza jevrijski, rabuni, što znači učitelju. Isus joj rekne, nemoj me više zadržavati, jer još nisam uzišao oko otcu, nego idi k mojej braći i reci im, uzlazim ocu svojemu i ocu vašjemu, Bogu svojemu i Bogu vašjemu. Marija Magdalena ode te javi učenicima. Vidjela sam gospoda i to mi je rekao. Isus se ukazuje učenicima. I uvečer, Toga istog dana, prvog u sedmici, dok su vrate na mjesto gdje bijahu učenic bila zatvorena, zbog straha od židova, dođe Isus, stade među njih i rekne im, Mir vama! Rekavši to, pokazaj im svoje ruke i bok. Tada se učenici obradovaši što vidješe gospoda. Isus im onda ponovo reče Mir vama! Kao što je otac poslao mene, tako i ja šalim vas. Rekavši to, Dahnu u njih i reći im, Primite duha svijetoga. Kojima oprostite grijehe, Opraštaju im se. Kojima zadržavate, Zadržani su im. A Koji se zove blizanac, Jedan od dvanest terci, Ne bio aše s Kad je došao Isus. Ostali su mu učenici takli govorili, Vidjeli smo gospoda, A on im reče, Dok ne vidim, Na njegovim rukama ožiljke očavala i nastavim svoj prst umjesto čavala i nestavim svoj ruku u njegov bok, doista neću vjerovati. I poslije osam dana njegovi su učenici opet bili unutra, a Toma s njima. Isus dođe, a vrata su bila zatvorena, stade u sredinu i reče, mir vama. Zatim rekne Tomi, stavi svoj prst ovdje i pogledaj moje ruke pruži svoju ruku i stavi ju u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Toma mu odgovori, gospod moj i bog moj, rekne mu Isus, vjeruješ jer me vidiš, blaženi oni koji ne videši, a povjerovaši. Zaključak I mnoga druga znamenja učini Isus pred svojim učenicima koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da povjerujete Isus je Krist, Sin Božji, te da vjerujući imate život u imenu njegovu.